alamin sallallahu alaihi wasallam ala asrafil anbiya wasrafil mursalin al mab'athir rahmatal al alamin muhammad ala alihi wa wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin alhamdulillah dipanjatkan syukur ke pada Allah subhanahu dan semoga Allah subhanahu berikan kita taufik kepada, agar kita bersyukur kepadanya sentiasa mudah-mudahan ditambahkan nikmat dan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur uh, uh, Alhamdulillah kita insya Allah pada hari ini Kita akan ulang kaji sedikit akan Kita akan kitab puasa Yang telah kita selesai ni Ataupun lagi sikit sahaja Kemudian kita akan teruskan dengan kitab yang selanjutnya Kalau tidak ada halangan InsyaAllah dengan hadis-hadis ni ada beberapa belas hadis eh Dalam kitab uh, puasa ni InsyaAllah seorang tu apabila mempelajari hadis-hadis ni Dia dapat menjalankan ibadat puasa dengan sebaik-baiknya mengikut sunnah Nabi SAW Tetapi tentulah sekali jika ada soalan-soalan yang mendatang Perlulah kepada hadis-hadis lain Dan juga kepada uh, fatwa-fatwa daripada ulama. Tetapi yang rukun-rukunnya ataupun yang pentingnya telah kita pelajari. Bahkan kita telah pelajari juga berapa sunat-sunat puasa. Eh? Seperti mencepatkan sahur, melambatkan berbuka. Kemudian kita pelajari tentang kebukaran yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Seperti Laylatul Qadar dan lain-lain lagi. Jadi nak kira kan uh, agak lengkaplah akan pelajaran puasa. Tapi kalau kita buka kitab lain Seperti bulu maram Kita akan dapati pembahasan yang lebih Lebih panjang dan lebih luas lagi Jadi sebenarnya antara Tariqah ataupun cara ulama Belajar Mereka belajar beginilah Mereka belajar ambil bab Dan hadisnya sedikit Kecil-kecil -kecil dulu Lepas tu baru mereka sambung Dan mereka habiskan satu kitab tu Daripada kitab awal kitab Tahara Sampai jenayat Kemudian mereka Naik kitab lain Naik kitab besar sikit Besar lagi, besar lagi dan seterusnya Pembahasannya makin lama makin Makin panjang dan mendalam Tapi itu-itu juga kerana Islam tak ada Tak ada lain lah Islam kalau dalam bab fikirnya Itu-itu juga Itu-itu juga bukan maknanya Dia apa tu sempit Pandangannya Itu-itu juga tu semuanya lah Sebab Islam berkaitan dengan semua sekali aspek kehidupan Semua aspek kehidupan Aspek hubungan kita dengan Allah SWT umum kita dengan dengan uh, dari segi politik dan politik juga termasuk kepada dua politik yang dalaman politik yang luaran semuanya ada dalam dalam fiqih semuanya ada dalam fiqih kalau kita kata itu itu juga bukan makanya merendah-rendahkan remeh-temekan merendah, itu itu juga tu semuanya sekali kerana fiqih tu semuanya sekali baik uh, tentang kita puasa ni saya bukalah apa-apa ada apa soalan ataupun Perkara-perkara uh, yang ingin minta jelaskan eh? Bukan dia tak tahu tapi nak jelaskan Minta dijelaskan apa-apa perkara yang ada kat dalam ni Ataupun tidak ada dalam ni Silakan Yang berkaitan dengan puasa Betul eh? tak ada eh? uh, Ni masalah apa ni Apakah hukum orang seorang yang hit Duduk di dalam masjid kan Kemudian uh, soalannya bahawa ada diruaikan Bahawa seorang isteri Nabi Muhammad SAW Namun keadaan head duduk di dalam masjid sama dengan Rasulullah SAW ha. Tapi tak ada kan sebenarnya Ada tak hadisnya Ada eh Bawa Aisyah atau istri Nabi SAW Dalam keadaan head Duduk dia dalam masjid Beriktikaf dengan Nabi SAW di dalam keadaan head ha. Dalam Bukhari Sahih Bukhari Tak ada Bawakan saja Kalau betul ke Memang Nasir al-Sheikh al-Bani kata boleh Dia berdalilkan dengan beberapa hadis lain lah, Berapa asar lain Tetapi tidak pula saya dengar bahawa Dia daripada sahih Bukhari Kalau dalam sahih Bukhari mesti pendapat Hampir kebanyakan ulama' lah Hampir pendapat kebanyakan ulama' Dan tentu sekali kalau tidak pun Mereka kalau tak berpendapat Tak mengambil hadis tu Mereka mesti ada jawapannya Mereka mesti ada jawapan terhadap hadis-hadis seperti itu Jadi kalau tak ada menunjukkan Ragu-ragulah bahawa ada wujudnya hadis tersebut kat dalam ya. Ataupun maksudnya lain ya. ha. hmm. InsyaAllah eh, kalau ada, boleh Tapi dalam masalah perempuan duduk, perempuan hid duduk dalam masjid ni Masalah lama Masalah lama dan asal-usul dia ada dalam pedayak Quran tersebut Ayat Quran yang mengatakan Apa ni, jangan kamu dekati Salat, yang maksudnya, jangan kamu dekati Tempat salat, latakrabus salata Wa antum sukara Dan seterusnya, wala junuban Dan apabila kamu sedang Dalam keadaan junub, melainkan Abiri sabin, melainkan kamu lalui saja Sedang jalan lalu saja, maka boleh Sebab tu Sayyidina Ali anhu rumah dia Pintu dia betul-betul buka saja Ke masjid Buka pintu saja ke masjid tapi saya Ali kalau nak dia mandi bukan kat rumah sebab zaman dahulu toilet dia bukan di dalam rumah toilet semua di luar jauh dekat kubur Bakir sana belakang jadi tentu sekali dia nak nak pergi tempat uh, apa ni peman, apa tempat mandi tu atau qada hajat dia kena lalu lalu masjid itu tidak mengapa eh? ada eh ha uh. Baik kita bacakan hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Bab dia bab i'tikaf almustahadhah yani i'tikaf seorang yang mustahadhah bukan haid istihadhah Anna Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tikafa ma'ahu ba'dhu nisa'ihi wa hiya taraddam fa rubbama wada'atit tastah tahtaha minad dam maksudnya daripada aisyah radhiyallahu anha bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam ada beriktikaf kemudian beriktikaf bersama-samanya sebahagian isteri-isteri baginda dan seorang tu mungkin ada datang head tapi bukan head yang ini mustahadhah dia bukan wahya haid wahya mustahadhah maknanya dia apa ni ada darah penyakit darah dam dan nampak darahnya Baru bermadah dia akan meletakkan uh, apa ni bekas ya eh? takkan bekas di bawah kemaluannya tu untuk untuk menahan ya ataupun untuk mengumpulkan darahnya sampai macam itu itu bukan hit itu bukan hit rompakan yang ada darah setiap darah tu darah penyakit itu darah penyakit dan dia boleh semayang bahkan wajib semayang pun Cuma dia harus bersihkan dulu, dia ambil wuduk dan dia sembayang. Uh, Wahia mustahadah. Cuma kat dalam uh, apa ni terjemahannya tu, dia kata she bleeding in between her periods kan. Periods tu memang dalam bahasa kita, hate lah. Uh, tapi bukan, dia bleeding. Bleeding lah, eh, maknanya dia darah istihadah. Alhamdulillah. Ini hadis Bukhari. Sai. Naam. Bagaimana keadaan puasanya? Cara puasanya Hmm. Baik, dalam ayat ini ada beberapa tafsirannya yang saya ingat. Yang saya ingat bahawa puasa ni bukan khas diwajibkan atas umat Islam. Jadi bukan satu benda yang baru. Dia sepatutnya umat Islam juga mampu mengejayakannya. Ia dikerjakan juga, eh pandai diwajibkan juga atas umat-umat yang sebelumnya. Yakni sebelum Islam. Umat sebelum Islam antaranya orang Yahudi. Yang jelas sekali orang Yahudi dan kita boleh masukkan orang-orang sebelumnya, banyak orang Yahudi, Bani, Israel tu beribu-ribu tahun lah sampai Nabi Musa. Mungkin sampai terus Nabi Adam. Mungkin sampai Nabi Adam, Allah Alam. Jadi itu semua umat-umat sebelum kita. Dan ia jadi wajibkan tentu sekali agama-agama yang daripada langit ataupun dipanggil agama Samawi. agama Samawi yang mendapatkan mendapat wahyu ataupun ditutuskan kepada mereka Nabi-Nabi yang diberikan wahyu. Jadi antara syariat mereka ada puasa. Baik, bagaimana puasa mereka? Ulama mengatakan puasanya Pada awal-awal kalau tak silap Awal-awal kitab ni ada disebutkan Bahawa mereka tu Ada kalanya tu disuruh puasa satu bulan juga 30 hari Tapi kadang-kadang Mak -kadang, zaman demi zaman Oleh kerana agama Pada umat yang terdahulu pada agama lain Ia dimonopolikan oleh pendeta-pendeta mereka Yang ulama-ulama mereka Ulama-ulama mereka ni kadang-kadang uh, Diikut, ditaklit-taklit Buta, maknanya apa saja mereka lakukan Boleh jadi syarak Apa yang mereka suka, boleh jadi sunat Apa mereka tak suka, boleh jadi makro Kalau mereka haramkan, dia jadi haram Macam-macam itu Kita dapat kisah bahawa seorang pendeta Mungkin Bani Israel Dia uh, sakit Kemudian dia nazar nak, Kalau dibaik daripada sakit ni, dah nak puasa 10 hari Jadi Kebetulan dia disembuhkan daripada sakitnya Dia pun puasa 10 hari Orang pun semua ikut Jadi baik, -baik 30 hari jadi dari 40 hari Ini ada dalam beberapa kisah Dalam beberapa riwayat Jadi maksudnya mereka tetap juga di, di, diwajibkan puasa 1 bulan Dan tapi ada tambahan dan sebagainya Kemudian ada pula uh, Apa ni Kita katakan distortion eh? Mereka ada mengubah-ubah sesuai mengikut selera mereka Ada yang puasa Yang ni sebagian hari ada yang puasa lebih seperti orang Yahudi ni Biasanya dia lebih Dia tidak akan buka melainkan lepas waktu isyak Mereka akan buka Waktu isyak baru mereka akan buka Sama macam Syiah juga Dan sebagian agama lain, Allah Alam, kaum-kaum lain Mereka puasa daripada sebagian makanan Tapi makan juga Jadi maknanya puasa tu memang ada wujud Di kaum-kaum sebelum kita Baik. Puasa Nabi Daud Puasa Nabi Daud Allah alam tak tahulah kita tak boleh jawab eh. Aa, tapi sekarang alhamdulillah puasa Nabi Daud kita boleh buat. Eh, itu puasa satu hari, buka satu hari. Tapi saya rasa taklah tu bukan untuk semuanya sekali kerana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam idah puasa Nabi Daud eh. Aa, dan tentu sekali kalau diwajibkan atas semua umat Nabi Daud saya rasa beratlah. Hmm. Jadi yang penting puasa tu adalah perkara yang, yang biasa. Yang telah ada Jadi Allah SWT seolah-olah Bila nak wajibkan puasa ni Allah nak terangkan Bahawa perkara ni dah biasa Umat-umat seluruh kamu dah lakukan Dan mereka sekarang sesat Jadi kamu sekarang juga Diwajibkan perkara yang sama Dan ia ada kebaikannya Kamu ikut Kamu tunaikan saja. Ayaman makdudat aja Allah kata Bila nak wajibkan Allah kata Hari-hari yang Yang boleh dikira Hari-hari yang dikira-kira sahaja Banyakkan dia sedikit Apa persoalan lain? Hmm sebelum subuh. Hmm. Yeah. hmm. Itulah. Ini ini yang yang dikatakan antara perkara-perkara yang kontroversi dalam masalah puasa ni. Antara masalah kontroversi dalam masalah puasa ni tentang bila kita harus apa ni imsak, bila harus kita berhenti makan. Tapi dekat saya pun terangkan juga, saya bekas sentuhan juga bahawa ada dua pendapat. Pendapat ni pun masyhur. Tetapi salah satu daripadanya lebih masyhur, Yang pendapat amin masyhur tu, yang dapat kita semua tahu, yang jumhur, ulama, empat, padmadhab, dan salaf, dan juga beberapa sahabat yang lain. Mereka, uh, apa ini, sahur tu ataupun, ataupun uh, imsab tu, hendaklah sebelum subuh. Hendaklah sebelum subuh. Bahkan hadis-hadis Nabi SAW, semua kita dapat kat sini semuanya, bila Nabi SAW berhenti makan sahur, kadar, yakni antara, Uh, sahurnya dengan Qamad tu 50 ayat Jadi Kita katakan minus dengan azan mungkin dalam 5 minit Ataupun kurang daripada itu Yang ni masih lagi sebelum azan subuh Kemudian dalil Zahir daripada ayat Quran so, Kemudian hendaklah seorang itu Puasa, teruskan puasa sampai malam Sampai malam, sampai maghrib Dan janganlah, dan tak bolehlah Dia makan, boleh dah minum, boleh dah bersuka-suka Dengan isteri dia Hatta ia kata yang tabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar tinggallah jelas benang putih dengan benang hitam daripada daripada subuh jadi maknanya mereka puasa mereka boleh makan minum sampai masuk waktu subuh jadi maknanya dia ada had dia ada had dan kaedah pula yang tadi saya katakan tu pula malayatimul wajibu illa bi fa apa yang suatu kewajipan tu tidak dapat disempurnakan melainkan dengannya maka dia jadi wajib kita yang wajib apa? Sampai subuh mengikut zahirnya Quran, maknanya kita kena berhenti sebelumnya sedikit. Sebab bila kita nampak aje kita makan, makan-makan nampak aje subuh baru nak berhenti, maknanya kita dah dah masuk dalam waktu subuh. Kita tak puasa sebelum subuh, ataupun kita masuk betul-betul subuh sampai maghrib. Yang lain-lain daripada itu, masalah dia adalah hadislah. Hadis-hadis. Kemudian ulama jawab juga hadis-hadis yang seperti itu. Antaranya hadis Bilal Antaranya yang apa ni hadis Abu Bakar bagam mereka katakan kalau aku tidak aku lepas main subuh aku aku makan lagi eh dan itu semua riwayat-riwayat datang kepada kita daripada jalan yang sahih insyaallah jadi dekat sini mereka terpaksa nak kompromikan antara ni dengan itu dari barang siapa yang pegang pada hadis mereka katakan inilah dia inilah maksud daripada Al-Quran tapi yang menolak mereka menolak lah mereka katakan mereka takwilkan ke ataupun mereka mereka katakan ini pendapat sahabat dan sebagainya. Eh, masalah ni memang memang berat. Masalah ni memang berat. Sebab tu saya katakan, kemarin dulu juga katakan. Siapa kalau yang memang, memang dia rasa bahawa hadis itu semua sahih dan pendapat tu memang kuat. Dan dia nak ikut, tak fadal. Tapi sekarang dia tidak. Dia nak ikut yang selamat, ikut Jumhur. Tiba-tiba dia bangun lambat. Eh? Lagi lima minit ke. Ataupun dia bangun dah subuh, dah azan dah. Ha, lepas tu dia teringat ada pendapat kedua Lepas tu dia makan Orang ni berdosa Orang ni berdosa Kerana dia Apabila mengikut satu hukum tu Satu pendapat ulama tu Bukan kerana Benar atau tidaknya Tapi kerana Hawa nafsunya Kerana hawa nafsunya Kalau terusan macam itu Dia boleh keluar dari Islam Dia jadi zindik Jadi Itulah saya katakan Hendaklah kamu kaji betul-betul Masalah ni Dan lihat patah-patah ulama Tapi saya dah katakan Antara ulama sunnah juga Berbeza pendapat Syekh bukan seorang saja Tapi ada ramai lagi ulama' lain Yang tidak setuju dengan pendapat ini Dan ini antara perkara-perkara yang Syekh al-Bani difitnahkan lah. Difitnahkan Kerana mengatakan dia telah melanggar ijma' Dan sebagainya Tapi dia berani Kerana dia ada sandaran-sandarannya Dia tulis kat kitab, dia tulis kat majalah Banyak kali dia tulis Dan dia suruh orang apa ni buktikan bahawa hadis, -hadis Ataupun asar-asar itu -asar lemah dan sebagainya Hingga dia meninggal Yang saya tahu dia tidak Uh, balik kembali Ataupun dia tidak tolak daripada Ataupun dia tidak kembali daripada Dia pendapatnya tersebut tidak rujuk Dia masih juga dengan pendapatnya Dan anak, -anak muridnya sampai sekarang Masih menyampaikan menyebar luaskan uh, Apa ni pendapat ini Ada lagi perkara, perkara lain Pendapat Syahil Bani lain antaranya Dia mengatakan bahawa Kalau orang tu berniaga eh, Walaupun dapat berjuta-juta dolar Untung pun Dia tidak wajib keluarkan zakat Uh, ini juga sama sama dengan apa ni pendapat Imam Syaukani dia dia ada beberapa pendapat ulama memang gitu kalau nak ikut dia punya yang gaje gaje ikutlah tapi yang sebenotnya ulama mengatakan tidak dan sebagai kita bagi tahulah betul ilmu bagi yang pelajar ni kita harus berjaga-jaga dalam masalah-masalah seperti ini biar dia orang nak cakap kita biarkan dan kita dengar aje sampailah kita sampai satu tahap kita dapat tarjih betul-betul kita yakin betul betul ada kemahiran untuk memahami nas nas kaedah dan sebagainya barulah kita boleh cakap dalam masalah ni Kemudian untuk memberi fatwa dalam masalah-masalah seperti ini, ganjil-ganjil seperti sebagainya hendaklah kita jaga. Jika kau tidak masalah apa je ulama cakap kita main ambil. Dan memanglah kita bila dengar sekali tu memang masuk akal, memang rasa macam kuat, ini Quran, ini hadis, ini pendapat sahabat kadang-kadang lagi dah tiga tigalah punya kuat tu kan. Lepas tu yang lain selesai yang yang apa ni yang ulama-ulama lain semua dia dah rasa macam lemah kerana apa? Dia tak kaji betul-betul apakah pendapat mereka dan apakah jawapan mereka. Kemudian dia cakap jadi masalah macam gini sepatutnya antara ulama-ulama tu membahayakan membahayakan. Seperti yang akhir-akhirnya pada pada muta'zaman akhir ni mereka mengatakan riba tu yang dalam bank tu dah boleh lah. dah. lah. Jadi dia katakan tak ada dalil yang kuat mengatakan gini dan gitu. Dorong kaji, dorong buka balik Quran, buka balik hadis, cari sana cari sini. Bila pampangan pada seorang yang eh yang yang baca eh nampak macam betul lah. Apalagi kalau terpengaruh dengan apa ni kata-kata yang cantik dan sebagainya Jadi ini semuanya masalah Masalah pasal Bila bila dikaji, bila dilihat oleh seorang alim Dia akan dapat Apa ni menilai Betul ke tak betul Sebab tu kadang-kadang ulama' tak mengambil kisah beberapa pendapat Seperti yang kita dapati kalau macam aa, Beberapa perkara seperti yang Ada yang, yang dalam Ibnu Hazm tu seperti Salat Jumaat misalnya Masyur eh kat sini Salat Jumaat tak perlu nak apa tu berjemaah. Eh? Dalil sini sana, dalil sini sana kan. Kalau kita ambil yang yang, yang ini, kita kenapa tak ambil yang lain-lain? Banyak lagi. Dia kata kalau aa, seorang yang dalam ihram tu, atau apa seorang yang talbiah tu, tak disunatkan kita baca kuat untuk laki-laki kan. Untuk Ibn Hazm, perempuan pun disunatkan. Sebab umum, aa, jadi... Dia punya kaedah tu umum dia setiap je Dia tak pernah bergerak-berganjak daripada yang umum tu Melainkan perkara-perkara yang tertentu Jadi demikianlah saya maksudkan Bahawa kendaklah kita hati, hati dalam mengambil perkara-perkara tersebut Jadi sebaik-baik cara kita belajar Mengikut yang macam ni Yang hadis, yang sahih Kemudian mengikut syarah-syarah Daripada ulama' Kerana yang dalam depan kita ni Orang ni, alim ni yang mensyarahkan ni Dia telah buka banyak kitab Barulah dia Syarahkan dan dia jarang keluar daripada pendapat ulama' yang masyhur. Dia jarang keluar daripada pendapat ulama' yang masyhur. Mereka ulama' yang masyhur ni Kita masukkan dia orang yang muhakik lah Yang betul-betul cek Yang betul-betul pastikan dan sebagainya Dia tulis sini Tapi ada lagi pembahasan pembahasan yang lain daripada sini Yang kita nampak Kalau kita dengar pertama kali Rupanya banyak lagi yang yang apa ni Yang ganjil-ganjil lagi Yang yang pelik-pelik lagi yang, yang ada kat sini Jadi sebab tu kita kena hati-hati dalam masalah Masalah seperti ini. Eh? Senang selamat Ikut yang apa ni Yang masyur Bahkan ulama' ada nasihatkan Supaya kita ikut yang Yang masyur Dinasihatkan untuk kita yang masyur Tapi tak berkatakan bahawa Kalau ramai tu Mesti betul Tak Kalau ramai pun tak mesti betul juga Tapi level dia kat mana lah Kita mula ikut dulu Lepas tu baru kita Kita kaji dan kaji dan kaji Ada apa-apa Sebab dia yang boleh jawab dalam masalah-masalah ini Seorang yang alim, betul Dia yang boleh jawab Kalau kasi macam kita, tak boleh jawab lah kadang-kadang Sebab perkara, -perkara tu terlalu detail nak nak kaji nak, nak nak nak anu Pasal diorang antara ulama dengan ulama Mereka ada dia punya discussion dia sendiri Dalam perkara, -perkara seperti tadi tu Dia ada dia punya discussion sendiri Dalam solat Ulama ni kata ini tak sunnah, yang ini tak sunnah Depan kita tak nampak tu semuanya Kita nampak cuma pendapat. Kadang-kadang ulama ni dia tak suka nak panjang-panjangkan apa ni uh, dalil dan sebagainya. Dia cuma fatwa je. Tapi yang ini, dia kalau fatwa dengan dalil, dengan apa semuanya. Tentu sekali orang yang nampak dalilnya sekali akan lebih yakin kan? Dia nampak ni tak nampak dia punya jawapan dan sebagainya. Jadi dia ikut yang ini. Sedangkan bila kita kaji betul-betul, orang yang duduk dengan syekh tu betul-betul. dapat -betul. tu dia terangkan. Orang oh, dapati rupanya semua dia jawab. Dia dapat jawab, dia dapat jawab dan sebagainya. Allah Alam. Kita teruskan dengan Ada lagi ke? Ha, kita teruskan pada kitab haji Ataupun kita nak belajar kitab lain Kitab haji ni tak panjang Dan kita boleh selesaikan dengan masa cepat Maksud dari belajar-belajar ni Bukan nak belajar macam nak buat haji dan sebagainya Tetapi adalah untuk apa? Untuk faham hadis-hadis Nabi SAW Macam mana mengeluarkan hukum dan sebagainya ada perkara tu kita dah tahu pun Bahkan ada banyak lagi yang dalam ni Yang tak ada kita tahu Tetapi kita nak belajar bagaimana keluarkan hukum Dari segi usul fk dan seterusnya Jadi ini yang dipanggil ni Kelas ni sebenarnya bukan kelas FK Kelas hadis Kelas hadis Kerana kita cuba cari FK daripada hadis tersebut Bukan FK FK dah katakan FK dia dulu baru dalil datang lepas tu ni Dalil dia kita keluarkan hukum daripada dalil Baik kalau kitab fikir, pertama sekali kita akan jumpa haji apa maknanya Kemudian syarat-syarat haji Macam itulah, rukun-rukun haji dan gitu gini Itu kitab fikir, lepas tu dalil dia Tak, ni tak ada, ni dia punya dalil dia dulu Lepas tu kita apa yang kita dapat faedah Jadi kadang-kadang faedah dia hukum Hukum fikir, wajib ke haram ke dan sebagainya Kadang-kadang hukum yang kita dapati selain daripada tu Faedah tarbiah, faedah pendidikan Kadang-kadang faedah akidah pun tak ada Kadang-kadang faedah, faedah usul fikir Itulah apa, pelajaran hadis kitab haji baca terus hadis yang muka 460 an abdillah bin abbasin radhiyallahu anhuma qol wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dhal hulaifah, ahli almadinah tzal hulayfah wa li ahli asyam aljuhfah wali ahli najd qarnal manazil wali ahli yalamlam qal fahunna lahunna wa liman min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj wal umrah faman kana dun dhalik famin haythu ansha'a hatta ahli makkah tam min makkah maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW menentukan Miqat bagi penduduk Madinah yaitu Zul dan Al-Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnal Manazil bagi penduduk Najd, Yalamlam bagi penduduk Yaman. Beliau bersabda Miqat-Miqat ini bagi semuanya dan bagi siapa yang datang ke sana bukan termasuk penduduknya yaitu mereka yang hendak menunaikan haji ataupun umrah. Dan siapa yang berada di mikot-mikot itu, maka mikot adalah dari rumahnya. Bukan. Dan siapa yang berada di mikot-mikot itu. Dan barang siapa yang ada di sebelum mikot-mikot itu. Itu terjemah yang tepat. Maka mikot adalah dari rumahnya. Faman kanadu nazalik. Barang siapa yang kurang daripada mikot tu sebut. Maknanya rumah dia tak melebihi mikot tu sebelum mikot. Lagi dekat ke Mekah lah. Maka niqatnya adalah dari rumahnya termasuk pula penduduk Mekah yang memulai ihram dari Mekah. Ini terjemah dia pelik sikit Terjemah terjemah bahasa Indonesia. Hadis seterusnya anabilah dari Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yuhillu ahlul Madinati min Dhul Hulaifah wa ahlus Syami min al-Juhfah wa ahlun Najd min Qarnil Manazil qaal Abdullah Wa balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlu al-yamani min yalamlam Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda penduduk Madinah memulai ihram dari Zul Hulaifah penduduk Syam dari Al-Juhfah dan penduduk Najd dari Qarnul Manazil Abdullah berkata aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Penduduk Syam memulai ihram dari yalam-lam. Jadi inilah hadis yang dimulai dengannya penulis kitab-kitab ini, Umdatul Lahkam. Yang memulakan dengan menerangkan hadis yang menerangkan tentang miqat. Hadis yang menerangkan tentang miqat orang yang ingin menuju ke Mekah. Orang yang menuju ke Mekah ni ada dua. Bahkan ada tiga, satu dia nak pergi Mekah untuk buat haji, yang satu lagi dia pergi Mekah untuk buat umrah, dan yang satu yang dia pergi Mekah bukan untuk haji ataupun umrah. Tetapi Allah SWT telah menjadikan Kaabah ni, satu tempat yang diagungkan, yang dimuliakan, maka Allah SWT tidak Membenarkan semua orang yang Atau orang yang hendak pergi ke Kaabah tu begitu saja Tapi untuk memuliakan Kaabah ni Hendaklah diletakkan beberapa syarat Diletakkan beberapa uh, ketetapan Untuk seorang yang ingin pergi ke Kaabah Menuju ke Kaabah kota rumah Allah SWT ni Dengan beberapa syarat Iaitu hendaklah apabila dia lalu ke berapa bahagian Sebelum Kaabah tadi Hendaklah dia menjatuhkan ihram Hendaklah dia menjatuhkan ihram. Dan tempat-tempat ihram ni dinamakan miqat. Miqat asalnya daripada wakat ataupun waktu sebenarnya. Miqat tu maknanya waktu ataupun ketetapan-ketetapan waktu. Jadi mungkin timbul uh, pertanyaan, persoalan bagaimana miqat tempat-waktu berjadi tempat tempat ya yeah? Satu... Kata istilah untuk menetapkan tempat Bukan menetapkan waktu Dia ulama mengatakan Sebabnya mungkin Mungkin kerana apa Sebab Yang apa tu pun maksud daripada mikot dalam hadis-hadis ini Adalah Mereka hendahlah ihram waktu mereka sampai ke tempat ini Jadi waktu tu ada jugalah Ia ni apabila, apabila mereka sampai ke tempat ini Waktu mereka sampai mereka hendaklah berihram dahulu sebelum Mereka teruskan perjalanan Tapi sebenarnya Minqot ni boleh juga bermakna tempat juga Tapi ini maksud dia adalah Tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Dan tidak seseorang pun yang boleh Meletakkan tempat-tempat ini Melainkan daripada Wahyu ataupun daripada syarak Syarak yang, yang yang berhak Untuk menetapkan Tempat-tempat uh, ini Wa Yaman, na'am, dan penduduk Yaman memulai ihram dari yalam Lamsa. Zakallakhirah. Hmm. Itu gaem ke param satu tu, hadis yang kedua tu. Dan penduduk Yaman bukan Syam. Memulakan ihram dari Yamlam Syam bukan daripada... Kalau Syam semua daripada Iraq. Daripada Jufah. Jadi yang disebutkan kat sini adalah Uh, seperti yang ada dalam kitab ni juga Atas tu Mekot ini dijadikan sebagai pengagungan Dan penghormatan terhadap Baitul haram Agar orang haji dan para penziarah Datang ke sana berdasarkan Batasan-batasan ini Seraya mengagungkan patuh dan tunduk Bukan seperti kota-kota lain Yang kita masuk eh, Masuk seperti biasa Tapi kita masuk dengan dengan apa ni beberapa etika dan juga Allah Subhanahu Wa meletakkan hukum-hukum lain seperti Allah Subhanahu Wa mengharamkan orang yang ada di tanah haram tu daripada berburu binatang-binatang buruan dan memotong pohon yang ada di dalamnya di dalam tanah haram kerana hal itu dianggap meremehkan keharamannya dan mengurangi kemuliaannya Ya bahkan binatang ni pun kita boleh ganggu Walaupun kita berhajat nak makan Tapi binatang apa? Binatang buruan bukan sebarang binatang Kalau kita ada pelihara ayam kat situ Boleh kita sembelih Kalau kita ada pelihara kambing kat situ Boleh kita sembelih Yang diharamkan adalah binatang buruan Seperti rusa Seperti uh, Apa ni Burung unta kalau ada ostrich dekat sana eh, ha, Itu dekat sana banyak lah Zaman dulu Dan juga biawak dan sebagainya Yang bernyata mendatang ini Tak boleh kita kita bunuh, kita buru Dan juga kita tak boleh potong Pohon-pohon yang ada di sekililingnya Sampaikan mereka Kalau nak buat rumah, mereka ambil Pohon daripada luar Mekah Daripada luar Mekah yang mereka, Ini pun ada syarat-syaratnya juga Apa Pohon apa, pohon yang ditanam oleh Anak Adam ke, ataupun pohon yang memang Yang Allah yang ciptakan ke Ni katakan kalau kita yang tanam sendiri pokok tu kita boleh kita boleh kita boleh pakai kita boleh gunakan tapi kalau dia tumbuh sendiri kita tak boleh kacau dan macam-macam lagi. Itu semuanya adalah sebagai memuliakan Kaabah ini. Dan Allah juga telah menjadikan Baitul Haram sebagai perlindungan dan keamanan bagi manusia. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk dalamnya dia akan aman. Dan Allah SWT menganugerahkan buah-buahan kepada penduduknya Macam-macam jenis buah-buahan daripada dahulu Dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang Agar mereka bersyukur Sedangkan tempat itu tak boleh tumbuh pokok sebenarnya Itu adalah batu Bukan pasir Bukan tanah tapi batu Di Mekah tu batu je Gunung batu Granite Tetapi datang buah-buahan bukan ditanam kat situ Tapi datang daripada luar jadi tempat tu adalah makmur disebabkan ada Kaabah, orang pergi Kaabah dan orang akan bawa barang-barang mereka. Jadi sentiasa ada. Apa buah pun, buah Singapura, rambutan pun ada kat sana. Siapa yang tengok Mekah, bahkan saya dah lihat Mekah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja ada dekat situ, belacan, apa saja ada dekat situ, boleh kita boleh jumpa. Tak ada kelaparan eh, roti apa pun ada. Dan baru-baru saya dapat email daripada kawan saya dekat Madinah. Ini Madinah, roti Gardenia dengan Sunshine pun dah, dah ada. Dulu roti orang buat sendiri. Dengan roti Gadinah pun, Sansian pun dah ada. So, di Madinah. Saya rasa di Mekah pun ada juga. Eh. Jadi, diperkenalkan uh, Allah Taala mem memuliakan dan memilih apa yang Allah kandaki. Baik. Sekarang kepada fikir daripada hadis ini. Fikir daripada hadis ini. Kita katakan. Rasulullah SAW telah wak telah menjadikan beberapa tempat sebagai miqat Jadi kemudian Nabi SAW mengatakan untuk orang Madinah dalhulayfa, untuk orang Syam jofa, untuk orang ini. Jadi apakah hukum yang kita dapati daripada pen penetapan seperti ini? Adakah ia menunjukkan sunat saja, Ataupun pun yang menetapkan apa menunjukkan kepada kewajipan? Eh? Eh, saya rasa semua orang yang baca akan memahami kalau yang mendengar bahawa ini satu ketetapan wajib. Ketetapan yang wajib. Rasulullah SAW telah menetapkan, menjadikan ini mikot, ini mikot, ini mikot, ini mikot. Maka yang zahir sekali adalah, ia adalah wajib. Dan apakah maksud bila katakan wajib? Apakah guna mikot-mikot ini dalam hadis tu? Nabi SAW sabda. Hunna lah hunna. Mikot-mikot ni bagi, bagi mereka. Ia ni orang-orang Syam Mikot dia Madinah. Ha, untuk orang Madinah. A, a, apa ni, Mikot dia Zulhulaifah. Untuk orang Najat. Mikot dia karna menazil. Waliman ata alaihinna. Min ghairi ahlihinna. Dan juga bagi mereka-mereka yang datang. Melalui mikot-mikot ini. Dan bukan daripada ahlinya. Jadi mikor-mikor ni untuk siapa? Untuk penduduk daerah situ Memang penduduk situ Untuk penduduk Syam ni Untuk penduduk Madinah Yang ini, yang ini kan Tapi juga untuk bukan orang penduduk Madinah dia Untuk bukan orang apa ni, penduduk Madinah Atau bukan penduduk Syam Untuk Jofa ni Tapi dia lalu dekat situ Maknanya tempat-tempat ni siapa lalu dekat situ Walaupun dia bukan daripada orang tersebut Daripada kampung tersebut Hendaklah dia berihram daripada situ Maknanya kalau seorang Madinah aa, Dia pergi Syam Lepas tu dia nak pergi buat haji Dia tak boleh, dia tak payah nak pergi tempat Madinah Punya mikot Dia pergi dekat Jofar punya Begitu juga orang yang di sepat lainnya Maknanya dia tak mesti ikut tempat dia Kalau dia lalu tempat orang punya mikot dia Dia kena pergi mikot tersebut Ah ha, Kalau orang Singapura Tempat mikot dia bukan Madinah, mikot-madinah Mikot dia adalah Yalam-lam Dekat sebelum Jeddah tu tapi dia pergi Madinah dulu jadi miqat dia adalah apabila dia sampai Madinah jumpa miqat kan miqat Madinah dia kena ihram daripada miqat Madinah yang lagi jauh lagi jadi itu maksudnya itulah faedah daripada miqat-miqat ini ia adalah untuk orang-orang yang kat situ dan juga semua orang yang bukan orang tu tetap orang-orang daerah tu tapi dilalu di, di miqat-miqat tersebut Kemudian, ada pula orang tak duduk luar Miqot. Kan? Ada rumah dia antara Mekah dengan Miqot. Jadi, macam mana dia nak ihram kat mana Miqot dia? Jadi, itu pun Rasulullah SAW terangkan dengan kata-kata yang sedikit aja. Mungkin kalau orang lain nak nak terangkan ni syarah panjang lebar tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawamiul kalim iaitu kata-kata yang sedikit tapi makna yang banyak. Sedikit je dia dah syarahkan semua sekali. Dia dah cover semua uh, yang sepatutnya di apa ni apa tu di di dirangkum-rangkumkan di semua sekali. Orang yang luar miqat, orang yang dekat miqat dan orang yang sebelum miqat. Untuk orang sebelum miqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Fadaman kana dunzalik dan barang siapa yang sebelum miqat Miqat-miqat ini Famin haithu ansya'ah Maka ia daripada mana dia mula niat Daripada mana dia niat lah Kalau daripada rumahnya, daripada rumahnya Dia niat saja ihram Orang-orang Mekah ni Ataupun orang yang atas sikit daripada Mekah Tapi bawah miqat Maka dia cuma nak dia pun jumpa dia dekat mana dia berada dia pakai ihram labaika allahumma ke labaika allahumma haj terus dia jalan tak payah nak patah, tak payah nak naik lagi di tempat miqat Jadi terus daripada tempat dia hatta alu makam Walaupun dia daripada Makkah dekatnya tapi Nabi SAW kata walaupun dia daripada Makkah dia terus boleh ihram daripada rumahnya Dan kalau dia tinggal dekat Masjid Nabi kat masjid eh dekat masjid ni. Kalau ditinggal kat Masjid Haram, kat Masjidil Haram juga dia boleh niat dan dia dah ihram. Terus dia kita awak sekejap aja. Ha. Itu kelebihan untuk orang Mekah lah. Orang Mekah. Ada apa lagi yang kita boleh dapat daripada di sini? Kisah saya rasa tak perlu nak sebutkan tentang kat mana tempat-tempat ni semuanya kan. Tempat-tempat ni kalau kita terangkan pun saya rasa besok ke saya pun tak ingat, saya tak pernah pergi tempat tersebut Dan saya ke waktu itu pun cuma tahu pasal jalan saya nampak ni Ini ni, yang ini, yang ini kan Tapi yang penting yang kita nak tahu bahawa Mikot-Mikot ni lebih kurang Semuanya keliling Mekah Dan ini adalah satu rahmat daripada Allah SWT Terhadap hamba-hambanya Kerana Allah tak jadikan Mikot ni dekat satu Arah saja, Seperti di arah Mekah saja. Tapi dari bawah sebelah Yaman pun Allah SWT letakkan mikot. Dan daripada kiri dan daripada kanan. Jadi empat pak penjuru semuanya ada mikot. Bahkan ulama bangkatakan ada lima mikot. Kenapa? Supaya memudahkan bagi manusia. Kalau tidak orang daripada sana dia kena pergi mikot ni. Sebab kita dah katakan kan. Orang semua orang mesti lalu mikot. Kalau dia tak lalu mikot tu. dan mesti sehadang dengan mikot tersebut. Kalau dia daripada sana. Ni Kaabah. Dia kena pergi daerah sini ni. Kan jauh. Jadi lalu letakkan miqat dekat situ. Jadi ditinggal lalu aje. Diteruskan. Jadi itu antara hikmat. apa ni dijadikan miqat ni di arah-arah yang berbeza-beza semuanya untuk memudahkan. Dan kemudian orang yang di bawah miqat yang dekat dengan Mekah tak diwajibkan untuk keluar naik lagi pergi miqat untuk Menjatuhkan ihram Cukup daripada tempatnya Dan walaupun orang Mekah juga Walaupun dekat pun Dia tak payah keluar Baik Jadi maknanya kita dapat faedah ni Kalau kita untuk memahami Kita tetapkan satu senario Seorang tu Dia daripada Singapura Singapura Kalau dia pergi haji Kalau dia nak pergi haji Hendaklah dia jatuhkan ihram tu Sebelum jedah kan Dimengkot dia lah tetapi dia pergi, dia tidak ada niat nak pergi buat haji. Dia cuma niat nak pergi jedah saja. Jadi apabila dia sampai jedah, jedah dah lebih daripada Minkot. Dah sampai jedah baru dia tergerak hati nak pergi buat umrah ke ataupun buat haji. Jadi tidak tak dia patah balik, tak perlu. Eh, dia tak payah patah balik. Daripada jedah dia pakai ihram dan dia teruskan. Walaupun dia bukan daripada, walaupun dia orang yang luar daripada Minkot kerana dia sekarang berada di dalam miqat dan dia punya mula niat tu yang dikira niat dia bila niat dia apabila dah dalam miqat jadi dah dalam miqat dia niat dah jadi dari situ tapi kalau dia dari luar hendaklah dia jatuhkan miqat dia. Dekat, uh, jatuhkan ihramnya di miqat jadi kita ada miqat dekat semua tempat eh dan nama kata ada lima. Jadi orang yang dari luar semuanya mesti lalu mesti lalui, mesti jatuhkan ihram di di mikot-mikot ini dan orang yang kat dalam sebelum mengukur ni dia tidak bayar nak keluar untuk menjatuhkan haram daripada tempat dia je dia dah boleh jatuhkan haram dan kalau dia pun orang Mekah pun dia tidak perlu nak keluar juga begitu juga orang yang datang tetapi dia tidak ada niat untuk buat haji dan umrah sebab pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa iman aradal Haji wa Umrah. Yang diwajibkan jatuhkan Ihram, dimimpat ni untuk orang yang hendak buat haji dan Umrah. barang barang tak nak buat haji dan Umrah, tak payah nak niat kat sini. Taruh lari dah sampai sini baru dia. Dia tergerak hati nak jatuhkan Ihram, maka dia terus saja jatuhkan Ihram kat sini dan dia teruskan perjalanannya buat apa ni, manasik. Buat manasik ni. Ini jelas. Jadi ada soalan-soalan. Nah, hmm. ha. sebab tu masalah ni kan ada orang tanya kan tentang seorang tu dia bekerja sebagai uh, staf kapal terbang lah. Dan dia pergi, apa ni, buat umrah. Dia bukan buat umrah. Kapal terbang tu pergi Jeddah buat umrah. Dan dia ada waktu yang lama. Dia akan lalu mikot lah. Salah satu lalu mikot ni. Dia akan lalu satu mikot ni. Dan dia memang daripada niat ni dekat sini memang dia nak buat umrah. Tapi oleh kerana dia dalam, uh, dia kena pakai uniform. Boleh tak dia apabila dah sampai Jeddah ni, dah masuk dalam, baru dia pakai ihram. Baru dia pakai ihram. Kita kata tak boleh. Sebab niat je bila dah bila bila bila berlaku bila dah sampai Jeddah ke bila keluar daripada Change Airport keluar Change Airport dah dan niat niat tak boleh bohong niat bukan cakap sebab tu kalau orang yang faham niat tu baca niat ah ha, dia kata oh saya baca niat bukan dekat sini saya baca niat saya niat dekat sana tak nanti dekat sana baru niat bukan eh awak sebenarnya dah niat dekat sini niat dalam hati niat dalam hati jadi dia dah niat daripada sini waktu dia siap-siap beg tu dia dah pakai kain ihram dia semua nanti dia nak dan apa ihram dekat Jeddah tak boleh. Nabi kata apa? Semuanya hunalahunna liman atta'alayhinna barang siapa yang datang padanya hendaklah dia ihram daripada Mekah ini. Liman arad al-hajj barang siapa yang hendak buat haji dan umrah niatlah. Jadi tak boleh. Uh, dia nak pergi haji Tapi Jalan. dia pergi Madinah dulu Sekarang mm. Seorang ni Dia memang nak pergi haji Tetapi Perjalanannya dia pergi Madinah dulu Dia pergi jeda dulu tak? Dia pergi jeda? Atau dia pergi Madinah dulu terus? Ah, uh, Kalau dia pergi Madinah dulu terus senanglah. lah eh, Kalau pergi Madinah dulu apa yang harus dilakukan? keluar daripada Madinah. Itulah mula niat dia. Kerana daripada Singapura dia bukan niat nak pergi haji. Direct. Daripada niat daripada daripada Singapura dia niat nak pergi Madinah. Daripada Singapura dia niat nak pergi Madinah. Itu ya jadi, jadi jadi bila kita tak wajibkan dia eh apa ni berihram. Tak wajibkan kita wajibkan dia ihram. Kerana dia niat nak pergi Madinah. Tapi kita nak nak pergi Madinah dulu. Sebabnya begini. Ulama mengatakan. Siapa yang keluar. Yang ada dekat Mikot. Sekarang dah dekat Mikot. Lepas tu dia pergi Mikot yang lagi jauh daripadanya. Dia boleh. Mikot boleh jauh. Karena Mikot daripada jauh lebih lebih awal dari Mi dari, ya daripada Mikot yang ada dekat sini. Maknanya sekarang seorang tu Dia dekat Jeddah Dia pergi Madinah Dia jatuhkan ihram boleh Sebab minkot tu lagi jauh Lagi cover lagi Sebab minkot ni bukan sama distance dia Yang paling jauh sekali Madinah Kalau dia pergi dekat lagi jauh Dia tidak kita katakan apa ni Dia ambil keringanan ke Dia, dia ambil mudah ke tidak Dia buat lagi yang lagi susah lagi Dia pergi belakang Jadi dia bolehkan sebab yang dia keluar daripada Cheng Neport, dia tidak pergi haji. Dia nak pergi Madinah. Ah, jadi dia berniat nak pergi haji daripada Madinah. Boleh kalau dia nak nak pergi haji daripada Madinah, tapi kalau dia nak haji daripada Jeddah tak boleh. pergi Madinah dulu. Begimana Madinah nak lomikot lagi jauh lagi afdal. tu antara antara hikmah dekat sini yang paling jauh sekali mikot Madinah. Nikah mengatakan supaya orang Madinah dapat pahala paling banyak sekali. Supaya dia dapat dia, apa ni dia punya mikot lagi jauh. Kemudian dapat buat haji betul-betul macam Nabi SAW Alaihi Wasallam buat daripada daripada mana tapi tak wajib eh. Tak wajib tapi afdol, ulama mengatakan daripada mikot yang lagi jauh. Di Surabaya pergi belakang lagi. Di kat depan dah boleh kan tapi dia pergi belakang tak ada masalahlah sebenarnya. Ya. Yeah. Dari rumahnya. Ah ha, ini yang nak disebutkan kat sini. Dalam hadis ni seolah-olah umum orang yang buat haji ataupun umrah dia boleh kalau dia orang Mekah dia boleh ihram daripada rumah dia. Daripada Mekah. Eh, Tetapi kita dapati umrah semua orang keluar pergi tanah halal. Pergi Mekot lah. Pergi tanah halal pun bukan pergi Mekot. Dia pergi tanah halal. Lepas tu baru dia masuk. Jadi, kita dapati kalau ikut hadis ini, tak payah kita keluar. Ini semua fikir daripada Asal dia tak payah keluar. Kita nak buat umrah, kita tak payah keluar. Tapi kita kena keluar sebab ada mesti ada hadis lain. Mesti ada hadis yang mengkhususkan hadis ini. yaitu hadis Aisyah. Hadis Aisyah, ingatkan? Pak Aisyah, dia datang buat haji. Dia tak sempat buat dia datang head. Jadi, dia tak dapat buat umrah. Jadi, dia merayu pada Rasulullah SAW supaya izinkan dia buat umrah. Jadi, Nabi SAW izinkan. Ini khaslah bagi dia je. Jadi, Nabi SAW perintahkan saudara laki-lakinya. Nyatuh Abdul Rahman bin Abu Bakar. As-Siddiq. Suruh temankan Aisyah pergi Tanah Naim dan buat umrah. Kalau boleh buat umrah daripada Mekah, Eh tentu sekali Nabi Sallam tak perintahkan pergi tanah halal kita naim. Yaitu menunjukkan tak boleh seorang yang buat umrah untuk kalau dia dekat Mekah untuk dia ihram daripada Mekah. Jadi kita khususkan umrah tu eh kita khususkan yang hadis yang umum kat sini dengan umrah. Jadi umrah tak boleh. Jadi balik pada asal dia haji boleh. Haji boleh, umrah tak boleh. Jadi kita kena kompromikan antara dua eh uh, keren dan ini tidak ada hampir tak ada khilaf lah. Yang saya tahu tak ada silah baru tadi saya baca. Ulama semua pernah kena hadis Aisyah ni terlampau masyhur. Terlampau masyhur. Dan dari sini juga menunjukkan bahawa seorang tu sebagaimana keterangan tadi bahawa seorang tu tidak wajib ihram apabila dia ingin masuk Mekah. Eh daripada hadis ni tidak wajib ihram apabila seorang tu hendak masuk Mekah, tetapi masalah ni ada yang berbeza pendapat dalam masalah ini. Tiga daripada imam yang empat ni berpendapat semua orang yang ingin masuk Mekah sama ada dia buat haji atau umrah ataupun dia datang untuk berniaga ataupun ziarah saja ataupun nak sembahyang Jumaat saja ataupun nak sembahyang kena itikaf saja, bukan nak buat haji dan umrah, wajib dia jatuhkan ihram di miqat-miqat ini. Ini adalah pendapat Semua melainkan Imam Syafi'i Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa paling keras sekali Masalah ini, mesti Berihram Walaupun nak pergi ziarah je Walaupun nak beli Beli makan je, walaupun nak beli apa-apa je Walaupun bukan untuk haji dan umrah Bukan ibadat, hendaklah dia berihram Apa dalil-dalil mereka? Dalil-dalil mereka Kalau disebutkan sini baik juga muka surat 467 bawah sekali tu eh kita bacaan sikit termasuk pada ulama sudah sepakat tentang pensyariatan ihram bagi orang yang hendak memasuki tanah haram entah tujuannya untuk beribadat ataupun tujuan lainnya ni sama dia nak ibadat atau tak ibadat dia syariatkan nak ihram maknanya tak syariat tak maknanya wajib dia nak ihram ihramlah ah uh, sepakat Entah tujuannya untuk beribadat ataupun tujuan lainnya. Mereka juga sepakat mewajibkan ihram bagi orang yang masuk ke sana dengan tujuan ibadah. Tapi kalau orang yang nak buat manasik, dia wajib buat ihram. Wajib ihram. Cuma mereka berbeza pendapat. Ah ha, ni dia. Namun mereka saling berbeza pendapat tentang wajibnya ihram bagi orang yang masuk ke sana. Bukan untuk ibadat. Seperti untuk berdagang atau menetap di sana dan lain-lain. Seperti ziarah dan lain-lain lagi. Tiga imam. Itu Abu Hanifa, Malik dan Ahmad Mewajibkan ihram Bagi siapa pun yang masuk ke sana Baik untuk ibadat Ataupun untuk tujuan lainnya Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW Tentang Mekah Dalil dia ni dia Ia adalah haram Ini hadis sahih Ia ni Mekah ni adalah haram Berkat keharaman dari Allah hingga hari kiamat Bukan berkatlah dengan keharaman dari Allah hingga hari kiamat. Yang tidak dihalalkan bagi siapa pun sebelumku dan tidak pula dihalalkan bagi siapa pun sesudahku. Yang ini haram tak boleh jatuh darah di situ. Hanya diizinkan untuk Rasulullah SAW. Tak boleh sebelum Rasulullah SAW dan tak boleh selepas tu. Berapa saat aja Iaitu pada pembukaan kota Mekah diizinkan menumpahkan darah di, di kota Mekah. Selepas itu diharam. Jadi tu yang kita nak take note eh. Haram dia apa? Sesungguhnya dihalalkan uh, Sesungguhnya Dihalalkan bagiku sesaat dari siang hari Kemudian kembali seperti keharamannya kemarin Jadi maknanya Rasulullah SAW katakan apa? Seolah-olah orang yang faham daripada disini Bahawa dia dah jadi haram Maknanya jadi haram Semua nak masuk mesti buat Mesti pakai ihram Itu pendapat mereka Itu hujan mereka Mereka juga berhujah dengan hadis Ibn Abbas Yang diruatkan oleh Al-Bayhaqi Dengan lafaz Seseorang tidak boleh masuk Mekah Kecuali dalam keadaan ihram ha, Ini jelas lah Menurut Ibn Hajar Isnad hadis ini jahit Baik Sementara Syafi'i Dalam satu pendapat yang masyhur dari darinya Ini yani Imam Syafi'i sendiri Ialah membolehkan masuk ke sana tanpa ihram Bagi orang yang tidak bermaksud untuk haji atau umrah Kalau tak nak buat haji atau umrah Nak pergi Mekah Tak payah, buat, tak payah pakai ihram ini juga merupakan pendapat golongan Zahiriyah. Ha, kali ini Zahiriyah bersama dengan Mazhab Syafi'i yang didukung oleh Imam Ibn Hazm di dalam Al-Muhalla kitabnya bernama Al-Muhalla. Juga merupakan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ada dua riwayat. Satu katakan mesti pakai hiram, lagi satu boleh masuk tak pakai hiram jika bukan untuk buat haji atau umrah. Dan merupakan pilihan Syekhul Islam, bin Taimiyah serta Abu'l-Wafak, Ibn Muqayl ini ada ulama-ulama Hanbali Ibn Muflir juga pernah, uh, ulama Hanbali Menyatakan di dalam Al-Furu' ini sudah jelas. Jadi mazhab Hanbali ada dua. Tapi yang dipilih oleh ulama-ulama uh, mazhabnya adalah tidak payah kita pakai ihram. Tapi ada riwayat lain kata, mesti pakai ihram untuk apa pun. Jadi kita di eh dalam uh, kita dapati bernama-nama si Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah Abu Wafaq bin Uqayl bin Ulayh ni. Ini ada ulama-ulama Hanbali. Dan Ibn Taimiyah ni antara seorang yang uh, kita katakan yang uh, masyhur dalam mazhab Hanbali ni dalam fikih. Dan dia juga dari segi perkara-perkara lain seperti akidah, seperti pergi fikrah eh puak-puak ni semua dia juga masyhur. Jadi dalam fikih juga dia masyhur. Ya ni kata-kata dia seperti Imam Nawawi misalnya. Tapi eh dalam Mazhab Syafi'i. Jadi ada dua pendapat. Kita dah dengar uh, hujah untuk pendapat pertama. Dan kita sekarang dengar hujah orang mengatakan tidak perlu Ihram. Apa hujahnya? Hadis yang tadi baru kita baca. Mereka berhujah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi kita baca itu bagi orang yang hendak Haji dan Umrah. Mafumukhalafah dia lagi sekali ya. Eh. Ini mantuk Yang kita faham Siapa nak buat haji dengan umrah Mesti pakai ihram Faham terbalik dia apa? Siapa yang tak nak buat haji dan buat umrah Tak payah pakai ihram Imam Syafi'i, Imam al Mesti pakai biasa Bagi amat pemukhalafah ha. Baik, kita baca lagi mereka menanggapi dalil, mereka nak jawablah dalil-dalil yang hujah apa ni hujah-hujah mazhab pertama tu, mazhab jumhur tu. Mereka menjawab dalil-dalil yang digunakan golongan pertama yang mewajibkan ihram bagi siapa pun yang masuk ke sana apa pun tujuannya. Bahawa apa? Hadis tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan ihram. Tak ada sangkut paut dengan ihram. Nabi SAW kata ia halal. Untukku ku buat berapa saat Kemudian ia kembali haram Ia tak ada kena dengan ihram Haram dengan ihram tak sepertinya Maknanya sama Apakah yang dimaksudkan haram dalam hadis yang tadi tu Mereka mengatakan Ia adalah merupakan pengharaman berperang di Mekah Dan saya rasa memang betul lah Tak ada tak ada kena mengena dengan ihram ha, Memang tak ada kena mengena dengan ihram Nabi S.W.T. katakan ini Apabila Nabi, apa ni mereka agak-agak apa ni untuk menerangkan bahawa kenapa Nabi SAW dibenarkan untuk berperang di di kota Mekah sedangkan dia di kota haram. Jadi dia bukan narikan mengenai ihram bukan masalah haji. Adapun untuk menjawab hadis Ibn Abbas, mereka mengatakan hadis tersebut Daif kerana ia hanya mauquf hingga kepada Ibn Abbas. Sebab itu ia tidak dapat dijadikan hujah jika dibandingkan dengan hadis-hadis lain. Sebab hadis mauquf memang tak boleh dijadikan hujah. Jadi maknanya ia hanya pendapat Ibn Abbas. <Sess> Yang hadis isnad is tu jahit, sanad hadis tu jahit. <Sess> mauquf ha, bervisa pendapat. Mungkin jahit memang hadis dia sahih dan apa baik sampai kepada Ibn Abbas <Sess> Tapi sampai pada Nabi Sallallahu mereka katakan ia tidak tidak, uh, tidak sahih Dan saya rasa itu yang betul Sebab kalau betul sahih mesti ulama' hadis akan mengatakan demikian Allah tidak mewajibkan Dekatakan dari segi akal Allah tidak mewajibkan haji dan murah Kecuali sekali selama sehidup Hukum dasarnya adalah pembebasan daripada tanggungan Kecuali ada dalil yang mewajibkan Ini maksudnya Al-asal Asalnya tidak wajib pakai ihram sampailah ada dalil ini satu kaedah dalam usul fiq. Asal dia suci sampai ada dalil mengatakan dia najis. Asal dalam ibadat tak boleh melainkan ada dalil menyetukan boleh. Eh? Nak sambut tu nak sambut ni asal dia tak boleh. Kerana dalam agama tak boleh buat ibadat melainkan ada dalil. Sampai ada dalil. Dan seterusnya macam tu. Asalnya semua muamalat kontrak apa jenis insurans semuanya boleh asal dia Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan Asalnya semua binatang boleh makan Bila Kita Boleh kita makan Melainkan ada dalil mengatakan tak boleh Asalnya semua halal Melainkan ada dalil yang mengharamkan Ini semua kaedah-kaedah Sama dekat sini Asalnya tidak wajib ikhram Melainkan ada dalil Menunjukkan wajib kita ikhram Di bawah sini faedah Baca sikit Walaupun ada banyak perbezaan pendapat tapi mereka tak berbeza pendapat bahawa seorang tu kalau memang keluar masuk tanah haram eh untuk apa ni ambil kayu ke untuk urusan-urusan yang biasa hari-hari mereka Bukan, eh bekerja di Mekah semuanya ulama tu ulama dalam mengatakan wajib ihram ni pun mengatakan kalau macam gini dan tanpa selang banyak sekali keluar masuk keluar masuk eh dia tinggal dekat aja dengan apa ni miqat ni tanah haram ni dia tak perlu nak pakai ihram Melainkan Abu Hanifah saja. Ini ringkasan daripada uh, Paragraf faedah ni Kedua Allah itulah pendapat yang rajin Bahawa kita tak wajib pakai ihram untuk masuk Mekah. Dalilnya lagi satu Nabi sangat salam Apabila membuka kota Mekah Dengan sahabat-sahabat pakai ihram ke? Tak pakai ihram Tak pakai ihram Itu antara sejelas-jelasnya dalil Ada berapa soalan? Kain yang dikenakan orang yang ihram Sekarang dah tahu tempat-tempat dia Kita akan pelajari pula tentang uh, ihram tu pula Jadi ihram ni ada tiga macam eh. Satu ihram waktu. Satu ihram tempat. Lepas tu ihram badan yang berkenaan dengan orang yang buat ihram tersebut. Kata pembuat haji yang berihram. Ihram waktu untuk haji kita tidak boleh buat haji melainkan pada waktu-waktunya ditetapkan. Dan barang siapa yang niat sahaja apabila dah masuk waktu-waktu haji Dia niat umrah pun dia kena buat haji Dan kalau dia niat seluar luar daripada waktu haji Dia niat haji tak jadi haji Kalau dia terlupa misalnya kan Ataupun masalah hisap rupiah sekali dia, dia niat sebelum masuk haji ada ulama berbeza pendapat Jadi dia, dia buat haji lah lepas tu Masuk waktu haji betul tu dia buat haji Tapi bila dia mula ikhram dia Bila dia mula ikhram, bila dia masuk miqat tu Misalnya sebelum waktu haji Sebelum sebelum syawal Bulan-bulan haji ada syawal Zulqaidah dengan Zulhijjah Dan tu kali Zulhijjah separuh je lah Sampai 10 hari bulan, sampai Arafah Kalau ada lepas tu dia tak ada haji lagi Baik. Jadi kalau siapa yang niat umrah untuk dalam bulan-bulan haji ni dia jadi haji, dia wajib buat haji. Kerana dia adalah orang tak boleh lepas miqat tu pada bulan haji melainkan dia buat haji. Dia tak beri datang buat umrah nak balik. Ataupun maksud saya tak beri datang buat umrah lepas tu dia nak stay dekat situ. Jadi sekarang pasal ada tiga, miqat, masa miqat tempat dan miqat Uh, badan sekarang tentang kain yang dikenakan oleh orang yang ihram dan dan perkara, -perkara yang seumpamanya pakaian dia ada beberapa buah hadis disebutkan sini ada 4 buah hadis seterusnya daripada anabilah bin umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya rasulullah ma yalbasul muhrim minat thiyab ma yalbasul muhrimu minat thiyab qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalbasul qamusah walal ama'in walasharawilat walal baranis walal khifaf illa ahadun la yajidu na'lain fayalbas huffain walyaqta' huma asfala min alka'bayn wala talbasu mina thiyabi syai'an massahu za'faran Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki berkata wahai Rasulullah Apakah, Apakah pakaian yang boleh dikenakan Atau boleh dipakai oleh orang yang ihram? Beliau menjawab Dia tidak boleh mengenakan kemeja Sarban Celana ataupun seluar Kopiah Sepatu Kecuali orang yang tidak mendapatkan dua sandal Dua selipar Maka hendaklah dia mengenakan dua sepatu itu dan hendaklah dia memotongnya di bawah kedua mata kaki. Dua, buku lali. Bukan mata kaki kakinya, buku lali. Kita mata kaki buku lali juga. Eh? Sama. Sama. Okay. Dan dia tidak boleh mengenakan sedikit pun kain yang dicelup za'faran dan wars. Jadi hadis ini menerangkan tentang perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram. Nak buat haji ataupun umrah Orang ini sebenarnya kisah cerita ni Kisah ni, dialog ni berlaku di Madinah Bukan di Mekah Di Madinah iaitu di Masjid Nabi SAW Ketika Nabi SAW hendak keluar Pergi buat haji Hendak pergi ke Zulhulaifah Ke Miqat dan terus buat haji Jadi ketika Nabi SAW nak keluar tu Datang seorang tu dia pun bertanya, Ya Rasulullah SAW, apakah seorang muhrim tu boleh pakai? Jadi pertanyaannya, apakah yang seorang yang nak ihram tu pakai? Tapi Nabi jawab, apa yang tak boleh pakai? Adakah jawapannya tak kena dengan soalan? Yang ditanya apa yang boleh pakai, bukan tanya apa yang tak boleh pakai. Tapi Nabi jawab, apa yang tak boleh pakai? Jadi ini sebenarnya ataupun ni hikmah yang yang apa ni yang ada pada Rasulullah SAW Alaihi bahawa Nabi SAW menjawab perkara yang lebih penting dan perkara yang boleh difahami oleh oleh seorang yang bertanya tu. Yang ditanya apa yang boleh pakai tapi tak dijawab dengan apa yang boleh pakai sebab yang boleh pakai banyak tak terkira. Yang dijawab adalah apa yang tak boleh pakai sebab yang tak boleh pakai tu sedikit. Boleh diingat dan apa bila dia perkara-perkara yang tak boleh pakai dah semuanya boleh. Jadi demikianlah kita belajar jangan nak belajar ini boleh ini boleh ni boleh kita belajar mana yang tak boleh aje misalnya lah benda-benda yang tak boleh dimakan kita cuma belajar mana yang tak boleh makan kita tahu lain semuanya boleh tak payah nak tahu ni boleh ni boleh ni boleh ha wc lah bila nak habis juga perempuan-perempuan yang haram kita bersalaman perempuan, perempuan yang haram kita kahwin tak payah nak hafal yang ini yang ini yang ini ni kita cuma hafal yang tak yang yang tak boleh aje lain semua boleh lah yang lain semua boleh ha jadi Nabi Muhammad SAW menerangkan beberapa perkara Iaitu Kemeja, baju Kumus tu baju Apa jenis baju Eh, Kalau zaman dulu ada t-shirt, t-shirt Tapi zaman dulu tak ada t-shirt, zaman dulu baju Yang berjahit, tak boleh pakai Semua jenis baju, jubah ke apa semuanya Tak boleh Dan Sarban Menunjukkan bahawa ini adalah pakaian Orang Arab Dahulu, itu mereka sarban Apa Sarban Dan juga Amat imatnya itu Menunjukkan bahawa semua jenis Tutup kepala tidak boleh digunakan aa, Tak boleh dipakai Ketika ihram Walal baranis Baranis ni Dia bu, bukan jenis kopia Kopia yang macam gini Dia jenis yang melekat dengan baju dia kopi yang jenis melekat dengan baju lah Macam kadang sebagian apa ni Baju jogging ke baju tu kan Baju boxing kan Dia, dia, dia ada ha, Dia terus Ataupun baju hujan ha, Ini adalah pakaian orang-orang uh, Muruko Orang-orang Algeria Sampai sekarang mereka ada pakaian macam itu Terus terus begitu Itu yang namakan Baranis Walal khifaf Iaitu jamak kepada Atau plural kepada Khuf dua khuf Sepatu Sepatu ataupun uh, kasut kulit Melainkan seorang yang tak dapat slipper Maknanya dia ada cuma kasut kulit tu je Ataupun kasut lah Apa jenis kasut pun Jadi hendaklah dia potong di bawah Buku lali dia tu Di bawah buku lali dia Tak boleh tutup buku lali Dia, dia potong dan dia boleh pakai Kalau tidak dia mesti pakai slipper Dia mesti pakai slipper kalau dia datang dia bawa apa ni dia terlupa nak bawa selipar eh dia kena potong. Dia kena dia kena potong walaupun tu kasut mahal eh. Kalau tak ada dia tak tak boleh tak boleh pakai. Ini hukum. Hmm. Depan, tak bayar nampak ada sebut pula kat sini. Ah, yang tak sebut. Belakang yang belakang saja. Itu menyatakan kita boleh pakai selipar selipar yang tutup tutup depan terus kan. Itu jangan boleh. Sebab Rasulullah SAW suruh potong Atas dia tu je, bawah buku lali Depan tak ada Jadi dia jadi macam capal Ke apa semuanya lah Dan janganlah seorang tu Memakai pakaian yang terkena Wangi-wangian, ni za'farang dengan wars ni Adalah wangi-wangian wangi Jadi Rasulullah SAW dengan Kata-kata ringkas ni telah mengumpulkan Merangkumi semua perkara, -perkara yang yang asas yang ada pada pakaian Pakaian sama ada dia menutup badan Ataupun menutup atas badan dan menutup bawah badan Menutup atas badan apa dia? Baju Apa jenis baju? Yang menutup bawah badan seluar Apa jenis seluar? Haram kita pakai ketika ihram Dan yang menutup kepala juga pakaian Yang menutup pakai, uh, kepala juga pakaian Sarban salah satu daripadanya Tungkuk dan sebagainya semua haram kita pakai ketika ihram. Dan juga pakaian lain adalah yang menutup kaki. Yang menutup kaki. Jadi kita boleh pakai, kita punya ihram pun ada dekat kaki juga. Kita tak boleh pakai uh, kasut. Riwayat, lagi satu riwayat. Tapi ini pada uh, Imam al Bukhari dan wanita tidak boleh mengenakan kain cadar Kain cadar apa pula ni bahasa Indonesia Kain cadar maknanya tutup muka Nampak mata aje. Itu dinamakan niqob Asal dia daripada intakabah intiqob Tantatiqob yang ada orang tu memakai niqob yang menutup muka dia Yang menunjukkan mata saja, Dan tidak pula boleh pakai Sarung tangan Kufar Zain Jadi Nabi SAW terangkan yang untuk laki-laki Dan terangkan yang untuk perempuan Sedangkan yang tanya laki-laki Jadi sebagai tu kita kena jawab Yang apa ni Yang merangkumi semua Semua aspek sekali Supaya tak payah nak tanya banyak-banyak kali Jadi siapa yang dah dengar hadis ni dia faham Daripada hadis ini kita dapati perkara-perkara ini semua adalah Wajib kita tinggalkan apabila kita sedang ihram Kerana Nabi SAW larang Nabi kata jangan, jangan, jangan kan ha, Jadi itu semuanya haram kita pakai Sebelum kita masuk lagi Kalau kita pakai macam mana Oh sebenarnya tadi ada satu masalah yang penting Seorang tu mikot kita kata-kata wajib kita masuk uh, Sebelum kita masuk Apabila uh, sampai pada minkot Kita jatuhkan niat ihram Kita pakai ihram Kalau seorang tu Dia tak jatuhkan ihram Dia niat aja, Dia tak jatuhkan ihram Sedangkan dia nak buat haji Ataupun umrah Dia berusaha kan Ada tak selain dia berusaha Apa-apa denda dan sebagainya Dia kena Dia kena dam Tapi dalam hadis tak Tak disebutkan dalam hadis tak disebutkan. Sebab cerita lain dalil untuk menetapkan dam tu amat kita katakan tu amat terpencil atau sedikit. Sebab itu ada perbezaan pendapat dalam masalah ini. Ada ulama mengatakan kalau dia dia teruskan juga dia tidak wajib kembali kepada miqat dan tak payah bayar dam. Terus saja. Tapi berusaha. Yang ada ulama mengatakan wajib dia kembali kepada dia Dia dah terlepas. Tertidur misalnya Bas lalu miqat Zuhulafah tertidur Tak sempat niat Ihram Dan pakai ihram Maka wajib dia kembali Wajib dia balik pada miqat Kalau tidak Dia kena dam <coughs> Kalau dia tidak Kalau dia tidak lakukan demikian Dia kena dam Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ramai ulama Dia wajib kena dam Dalilnya Saya tak tak, tak, tak tuliskan pula Tapi dia ada sebuah azhar Sebuah azhar Daripada seorang sahabat yang mengatakan hendaklah dia uh, Apa ni kembali Dan jika tidak dia kena dam Di sini Seseorang yang Tidak ataupun melanggar Pantang larang ihram ni Apakah yang dikenakan terhadapnya Tidak disebutkan Baik sebelum kita masuk Masuk ke dalam masalah dam dan fidyah ni Sebenarnya dalam kitab haji ni Ada tu bab khas, bab fidyah Dan dam Apa yang kena dam Dan bagaimana eh Apa yang bagaimana nak bayar dan sebagainya Itu ada masalah banyak tu Dan macam ada, ada beberapa perkara Mazhab syafi'i ada pendapat dia dan sebagainya Saya rasa itu kita tanggungkan minggu depan Cuma dalam hadis ni kita dapati uh, Ada beberapa masalah penting Yaitu tentang pakaian wanita eh, Mengikut riwayat yang dalam Bukhari itu Bahawa wanita tu di zaman Rasulullah SAW Biasa pakaiannya adalah pakaian menutup muka Dan juga memakai sarung tangan Jika tidak, Nabi SAW tentu tidak akan melarang seorang tu Menanggalkannya Apabila seorang tu nak buat ihram Menunjukkan wanita zaman dahulu biasa pakai niqob dan pakai sarung tangan Kalau ia tak biasa tentu Nabi S.A.W. Tak akan, tak akan sebutkan Perlu pada pertanyaan lain ke apa kan pasal dia jarang-jarang Ini maknanya dia adalah perkara yang biasa Dan ini satu penolakan kepada mereka mengatakan ini hanya kepada isteri si Rasulullah S.A.W. saja. Jadi menyatakan bahawa wanita wajib membuka mukanya apabila dia sedang buat haji. Atau apabila dia sedang dalam ihram. Apabila dia sedang ihram. Dan juga hendaklah dia buka kedua sarung tangannya. Jadi sarung tangan dengan nikob ni adalah perkara yang yang biasa. Pakaian yang biasa. Seperti mana sarban tu perkara yang biasa dalam zaman Rasulullah SAW. Cuma masalahnya, jika wanita dalam ihram Wanita dalam ihram ni Apabila uh, dia berhadapan dengan lelaki Aji Ini dah masalah, aurat pula Apakah dia terus juga melepaskan nikobnya Tutup mukanya ataupun hendaklah ditutup balik Yang ini ada berapa hadis yang menyebutkan perkara ini kerana daripada Aisyah Rasulullah Aisyah telah mengatakan Sungguhnya kami Ia Para wanita Dan isteri-isteri isteri Nabi SAW Apabila kami buat haji Kami akan bukalah Muka-muka kami Dan apabila ada orang lelaki laki Ataupun kabilah jalan depan kami Kami akan turunkan Kami akan turunkan Cadar ataupun nekob ni Yang menyiapkan bahawa mereka Akan menutupkan Apa ni muka-muka mereka Apabila depan Nabi jadi samalah juga dekat sini uh, Apa ni seorang tu kalau uh, Kerana mereka apa ni Daripada hadis tersebut menunjukkan bahawa Isteri si Nabi SAW tu menganggap Menutup adalah wajib kerana Hukum memakai Menutup muka apa dia daripada ni Haram kan Apabila dalam keadaan ni haram Seperti tadi hukum pakai Pakai baju, hukum pakai seluar Ketika ihram, hukum dia Haram, dosa Dan dia ada fidya lagi Begitu juga seorang wanita yang pakai Tutup muka dalam keadaan dalam ihram Dan pakai sarung tangan Hukum dia haram Jadi benda haram nak bolehkan dia Mesti dengan benda yang sama Iaitu wajib Jadi apabila mereka menutupkan Yang ni Siti Rasulullah SAW, Aisyah antaranya Apabila menutupkan muka mereka Ketika ihram kerana sebab Ada laki-laki Ajin Nabi yang lalu Menunjukkan hukum menutup tu Depan laki-laki Ajin Nabi tu Wajib, tak boleh sunat dia tak boleh langgar haram dengan dengan sunat. Jadi mestilah dia wajib. Ya inilah dalil bagi orang yang mengatakan wajib tutup muka bagi bagi muslimat. Bahkan wajib juga tutup uh, apa ni tang, uh, tak tangan tidak sebab mereka tak sebutkan apa ni mereka tutup mereka tutup pula tangan mereka. Jadi muka saja dekat sini. Jadi sini kalau sebab tu kalau kita pergi Mekah nampak berapa wanita-wanita di sana mereka dalam keadaan yang heram Tawah mereka tutup muka Mereka solat mereka tutup muka Sebabnya ni Mereka berdasarkan kepada Hadis yang lagi satu tu Saya tak ingat ada dekat sini ke Ataupun tempat Tempat apa ni Riwayat selain daripada Bukhari dan Muslim Jadi Ringkasnya bahawa perkara-perkara ni semuanya Bukan sia-sia Eh Penetapan-penetapan ini mikot-mikot ni dan ihram bukan sia-sia tapi adalah untuk adalah untuk menunjukkan atau memuji kita taat kepada perintah Allah SWT ataupun tidak. Untuk menguji kita taat kepada Allah SWT ataupun tidak, dan supaya Allah memberikan ganjaran kepada mereka yang taat dan Allah akan memberikan aa, apa ni duselnya ataupun aa, balasannya bagi mereka yang ingkar. Itulah antara sebabnya dijadikan ibadat-ibadat ini. Dan juga untuk memuliakan ibadat haji, untuk memuliakan Mekah, untuk memuliakan Kaabah dan ini tidak ada orang yang boleh mengatakan kenapa dan kenapa dan kenapa. Kita tak boleh katakan kenapa sebab ini Allah telah pilih. Allah telah pilih beberapa hari seperti hari nanti akan datang ni hari Arafah, Allah pilihkan dia supaya kita, kita boleh dikhususkan untuk kita puasa. Lain hari tak boleh. Jadi nak uji orang-orang ni yang yang yang tidak disuruh dia ditinggalkan ke tidak waktu-waktu yang disuruh tu dia buat tak ada yang puas, ada yang wajib ada yang tak wajib ataupun dia tidak jadi perkara, -perkara ataupun dia lebih condong kepada nafsu dia nak ibadat banyak ni satu ujian satu ujian solat tu antara adalah ibadat yang paling afdal sekali ya la muanna afdalu amalikum ketahuilah bahawa seafdal-afdal amalan kamu adalah solat Tapi itu pun tak boleh solat sembarangan Tak boleh sebab setiap waktu Ada waktu boleh solat, ada waktu tak boleh solat apa Untuk menguji Menguji bahawa aa, Dia nak, nak ibadat ni Ibadat mengikut syariat Allah ke? Nak mengikut-ikut style dia Niat lain Allah tak uji niat Allah uji taat kita Itibar kita Ha. Jadi itibar tu Amat penting dalam ibadat Bahkan ialah syarat dalam ibadat Jika tidak ada itibar ni Tidak ada ikutan syariat ni Maka ibadat kita tertolak Jadi begin Sebenarnya seorang yang pergi haji Sepatutnya orang yang pergi haji Dia balik Mesti dia dah tak ada buat bidang lagi Sepatutnya lah Kerana kat sana dia jaga Daripada awal lagi Eh? dia berjaga dia menyemai qat jaga ihramnya waktu gini masuk Mekah waktu gini, masuk apa ni mina waktu gini masuk arafah tak boleh keluar kan lepas tu jamak lepas tu sampai sana jamak taakhir lepas tu tak semayang sunat lain kasar lagi dan sebagainya kan semuanya nak ikut nabi semua ikut nabi sembelih lepas tu cukur lepas tu tawaf lepas tu gini lepas, lepas lontar dan sebagainya waktu -sebag. semua ada waktu-waktunya dari tarbiyah ni berapa hari ni satu madrasah untuk kita apa ni latih diri kita untuk taat Dia nak tahu macam mana Rasulullah buat Ini sepatutnya bila balik Dah jadi pendakwah Kepada mengikut Sunnah ha, Itu yang sepatutnya Itulah antara ikmat-ikmat Jadi maknanya kalau kita tak dapat Kita kena ataupun kita terangkan lah Sepatutnya diterangkan dalam kita punya Package-package haji -package tentang perkara-perkara ini Ini yang, ini yang penting Eh, Tentang apa ni mengikut sunnah Tadi tidak Dah bagus-bagus habis buat haji Sampai waktu Muharram Awal Muharram Tak pergi masjid Nabi Tapi duduk kat hotel Baca doa awal tahun Akhir tahun Dah baru habis buat haji ha, Jadi ni yang masalah Jadi insyaAllah Kita kalau apa ni perkara-perkara ni Sebaya bagi kesedaran bagi kita lah Bawa hendak kita ikut apa ni? Sunnah Nabi SAW Baik Ada apa-apa soalan? Hmm. Apakah hukum Memperbanyakkan umrah sunat? Sunnah lah Tapi Nabi saw ada mengatakan, al-Jum'at uh, tu ilal Jum'at, kafaratun lima bayna mu'ma. ramadan tu Ramadan, kafaratun lima bayna mu'ma. Majt dan apa atau Jumaat dengan Jumaat menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa antara keduanya. Saya cakap umrah tak tadi? Al-umrah ilal umrah. Kafaratun lima bainahumah Dan umrah, antara umrah dan umrah Kafarah menghapuskan dosa Antara keduanya, selagi dia meninggalkan Majduni batiz kabair Selagi dia meninggalkan Dosa-dosa besar, tapi kalau tidak tidak tidak Tinggalkan dosa besar, tidak Hapuslah, tidak hapus Jadi itu menyukakan sunat Kita buat umrah banyak-banyak, lagi banyak umrah Lagi banyak dosa kita hapuskan Rasulullah buat umrah empat kali tapi bukan satu masalah dalam empat tahun yang beza ataupun tak ada uh, empat kali saja tak banyak. Uh. Ah. Hmm. Tapi yang tadi faham eh kalau bukan macam gitu maknanya di sekarang negeri Singapura sekarang apa ni dia pergi, dia pergi Mekah buat umrah eh? Lepas tu balik Book tiket lagi Pergi umrah lagi Minggu depan buat lagi Satu tahun tu mungkin satu bulan sepuluh kali misalnya Dia banyak duit kan ha. Jadi hukum macam itu semua kata boleh eh? Sunat, hukumnya sunat Menghapuskan dosa antara kedua umrahnya tu Bagus Yang pasalah dia apa Kalau dia banyak-banyakkan umrah apabila dia Apabila dah sampai Mecca, satu kali perjalanan Lepas tu dia buat umrah Dia pergi Tanaim, dia buat umrah Tujuh kali ke berapa kali Jadi masalah ni sebenarnya Adakah dia masuk dalam umum hadis tadi? Umum hadis tadi, apa saja umrah kan? Disunatkan kita berbanyak-banyakkan umrah Kerana ia menghapuskan dosa Yang ini pun umrah juga <coughs> Jadi sepatutnya boleh lah Kenapa tahu leh? Kerana Nabi SAW yang menggalakkan demikian Tetapi Nabi SAW tak buat Tapi tak cukup Nabi SAW tak buat Sahabat-sahabat tak buat Sahabat-sahabat tak, tak buat Kalau Nabi SAW tak buat mungkin mengatakan Nabi SAW tak nak jadikan dia satu sunamu al-kada ke Ataupun ada kemungkinan Nabi SAW sibuk Tapi sahabat ramai beribu Waktu buat haji tu Nabi SAW duduk lebih daripada 19 hari Berapa banyak kali boleh, boleh, boleh buat umrah dan dekat aja tanah im tu tak jauh pun. Eh satu hari setengah hari dah habis, dah boleh dah dah, dah dah boleh selesai buat umrah. Tapi tak ada satu orang pun buat, tak ada satu orang pun buat. Dan semua mereka tahu bahawa Aisyah keluar buat umrah, ba dan tak ada orang pun yang ikut. Zaman Rasulullah SAW dan juga selepas wafatnya Rasulullah. SAW. Tak ada orang ikut. Bahkan orang yang pimpin yang yang yang yang, yang apa ni, yang temankan Aisyah radhiyallahu anha untuk buat umrah daripada tanah air, dia sendiri tak buat umrah. Yang buat cuma Aisyah aje. Abdul Rahman tu, min Abu Bakar tu abang kepada Aisyah yang dia, yang temankan, dia sendiri tak buat umrah. Apa salahnya just apa ni bawa kain ihram, terus umrah sama-sama kan? Sambil menyalam minum air kan? Tapi dia tak buat. Aisyah aje yang buat. Jadi tu menunjukkan kaedah Dalam dalam agama ni kaedah penting Bahawa setiap perkara Yang boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan sahabat-sahabatnya Dan tidak ada halangan apa-apa Tetapi mereka tak lakukan Maka ia adalah bid'ah Setiap perkara Setiap ibadat Yang boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan sahabat-sahabatnya Tanpa halangan apa-apa pun tetapi tidak dilakukan Menunjukkan perkara tersebut Tidak disyariatkan bid'ah. Semayang air raya tiap-tiap tahun Betul? Semayang air raya tiap-tiap tahun Tetapi tidak pernah sekali pun riwayatkan bahawa Ada azan untuk solat air raya Boleh tak azan untuk semayang air raya? Boleh lah maknanya dari segi Bagusnya, baiknya, hasanah dia Bagus Panggil orang datang tapi tak dilakukan, sahabat pun tak lakukan, menunjukkan ia tidak disyariatkan. Kita selepas tawaf kita disunatkan semayang ataupun wajib ada kata wajib ada sunat disyariatkan kita semayang dua rakaat tawaf, baik. Bagaimana lepas kita sa'i, disunat tak ataupun disyariatkan kita semayang dua rakaat sunat sa'i. Kenapa tidak? Semayang kan bagus, kenapa tak nak kias dengan tawaf? Kan Hassanah, baik dapat pahala Jawab dia Jawab yang terkuat, jawab je dengan siapa-siapa pun Kalau dia faham, dia faham lah Allah. Arabikan dia dia tahu, oh ya tak ya juga Sebab Nabi SAW dan sahabat-sahabat boleh lakukan misalnya. Tak ada halangan apa-apa pun Tak ada halangan apa, tapi Nabi SAW tinggalkan Menunjukkan, ia tidak disyariatkan Masuk lagi satu Kita katakan apa? Ia tidak tidak ada halangan kan Nabi SAW boleh buat eh Tetapi tidak ada halangan Nabi tak buat Ia tidak disyariatkan Sekarang perkara-perkara tu Perkara ni Seperti semayang terawih Berjemaah Nabi SAW tidak buat Mula-mula buatlah, Tapi lepas tu tak buat Nabi SAW boleh buat Tetapi ada halangannya Jadi oleh kerana ada halangannya Nabi SAW tak buat Sekarang kalau kita buat Kita cakap tidak disyariatkan saya cakap ditabur cepat eh. Saya pun rasa cakap dengan cepat. Semayang perawih, berjemaah, apa ni adalah perkara yang Nabi SAW tinggalkan. Betul lah. Eh? Sampai Nabi SAW meninggal, Nabi SAW tak buat. Nabi SAW tinggalkan. Yang je, dia boleh dilakukan. Tetapi, ada halangannya. Oleh kerana ada halangannya, dia Bukanlah satu jadi Kita katakan melanggar syariat Jika kita lakukan Sebab ada halangan Nabi SAW tak buat Kalau halangan tu tak ada Nabi SAW akan buat Dalilnya Nabi SAW berkata kepada sahabat Apabila mereka ikut Nabi SAW belakang Sampai terkeluar masjid Nabi SAW tidak ada yang menghalangku daripada Daripada salat mengimami kamu Melainkan aku khuatir akan diwajibkan kepada kamu Diwajibkan atas kamu Jadi apabila halangan itu telah hilang dan luput Maka Bolehlah kita lakukan Jadi dia beza dengan yang lain-lain tadi yang mereka buat Jadi sekarang misalnya Awal tahun, akhir tahun Dan tentu-tentu tiap-tiap tahun ada awal tahun ada akhir tahun Dan tentu, -tentu lagi sikit ada halangan Untuk melakukan karya-karya yang mereka lakukan ni Menyambut awal tahun, akhir tahun Kasih makan baik eh Salat jemaah baik, doa baik, semua je baik Tak ada masalah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada doa ada kasih makan, ada ni, ada itu. Tapi tiap-tiap tahun lah tak buat Dan tidak ada halangan Tidak ada halangan Yang membuat yang menghalang baginda SAW Dan sebabnya meninggalkannya Jadi apabila seorang tu melakukannya Bahawa dia telah Melanggar Akan sunnah Nabi SAW Kerana Nabi SAW tidak meninggalkan perkara demikian Melainkan ia tidak disyariatkan Ia bukan syariat baginda banyak perkara tersebut mandi untuk solat. Tiap-tiap solat kita mandi. Bagus tak bagus? Bagus. Hasana tak? Hasana. Lagi bagus daripada mandi. Tapi Nabi Sallallahu tak buat. Sahabat tak buat. Seorang pun tak buat. Dia menyokkan sampai lakukan dia bid'ah. Hasana macam mana pun ia beda ah. Jadi ini harus kita kita faham. Ini harus kita faham. Banyak perkara, -perkara yang yang yang kita bagi maksudkan. Pasal pintu bid'ah ni terlalu banyak. Jadi kita tak payah nak cakap ni bid'ah, ni bid'ah ni mah sampai bila nak habis Jadi kita kasih kaedah saja. Bagaimana kita nak kenal dia bid'ah ataupun tidak Antaranya ni Antaranya ni Kerana ia ada dalil sebenarnya Ia semuanya hasanah Memang betul ia hasanah Berdoa, hasanah Solat yang tadi tu pun hasanah, azan tu pun semuanya baik Ianya ada dalil yang menunjukkan boleh tetapi oleh kerana ia ditinggalkan Kerana tu ditinggalkan Nabi SAW Itu dalil lagi kuat daripada dalil-dalil ni Ni kan, kaifiahnya Caranya tak boleh Caranya tak boleh, bukan disyariatkan Jadi begitu juga yang umrah ni Nabi SAW tak buat Eh, Nabi SAW tak pernah buat sekali pun Begitu juga yang manjat gua Gua Nur Gua herak, gua Herak Dan gua Sur Sekali pun sahabat-sahabat tak pergi alat tak ada dalangan. Apa dalangan dia? Sekali pun orang tak buat, tak ada orang nak tanya mana-mana Ataupun sibuk pergi ke sana ibadat kat sana, solat kat sana dan sebagainya. Tak dilakukan lakukan. Menyatakan dia tidak disyariatkan. Dan juga masjid-masjid di Madinah dan sebagainya, Masjid Kiblatain dan sebagainya tidak disyariatkan. Makanya kita pergi untuk ziarah. Tapi kalau nak pergi sana ziarah saja, kan? Eh? Nak tengok saja bukan untuk ibadat kat sana, kan? Tak apalah. Nak tengok, ni, ni, ni, so, sur, package bawah, apa salah dia, tak ada. Jadi tu niat mesti betul lah. Ha. Tapi datang memang nak ibadah.